11. Fogságban Ezen az éjszakán sem a várban, sem a tenkesben nem aludtak sokat. A siklósi lovakteremben összegyűltek a tisztek. Weiner főhadnagy felkötve viselte bal karját, mert egy kuruczgolyó tisztességesen meghorzsolta. Az ezredes összezát ajakkal hallgatta a tábornok ablakremegtető háborgását. A haditervek elrablása a Dunán túlon tervezett hadműveletre és a felvonuló csapataink számára végzetes helyzetet teremtett. Ezért önök a felelősek, mutatott az ezredesre és a mögötte állókra. Három nap múlva visszatérek eszékről. Ha a haditervet visszaszerezték és elfogták a tenkes kapitányát, megmenekülnek. Ha nem, valamennyiüket hadbíróság elé állítom. Megértettem, tábornok úr. Volintott keservesen a báró. A tábornok folytatta. Nem lesz könnyű feladata ezredes. A várban csak azok az egységek maradnak, amelyekben az este megállapodtunk. Ezzel az erővel kell visszaszereznie a haditervet és elfogni a tenkes kapitányát. A többiek az eredeti parancsok értelmében Weiner főhadnagy vezetésével holnap reggel velem eszék irányába indulnak. A döntő csapáshoz minden emberre szükségem van. Igen is, tábornok úr. Végeztem önökkel. Intett a tábornok elbocsátóan. Az ezredest az ébresztő jelzőkörcú ugyanúgy találta, ahogy lefeküdt. Csak nézte a éves menyezetet, a fejére meszelt falakat, amelyekre a kívülről világító ellióld az ólomkarikás ablakon át olyan furcsa alakzatokat vetített, mint a börtönrács. Máté, Jakab és a diák hajnalra Béri balogádám táborába értek. Ezúttal nem kímélhették a lovakat. Vágtatva közeledtek a tábor felé, amikor szuronyok keresztezték az utat. Aj! Hová mentek? Feszült eléjük két kuruc talpas. Vezessetek Béri brigadéros úrhoz, kiáltotta a kapitány. Az egyik talpas füttyentett. Megmozdultak a közeli bokrok. Két lovas kuruc ugratott ki. Ezek az emberek a brigadéros urat keresik, jelentette a talpas. Ők tudják, milyen szándékkal, fűzte hozzá Gyanakvúon de az egyik lovas ragyogó arca elkiáltotta magát. Kapitány! Kapitány uram! És parolára nyitott tenyérrel ugratott Máté mellé. Pazonyi Jancsi volt, Máté régi ismerőse. A brigadéros egyik legkeményebb embere. Jancsi! Fölelkeztek csak úgy lóháton. Ismeritek őket? Csodálkozott a talpas. – Eke Máté, a kapitány! – mondta büszként Pazonyi. A név úgy látszik nem volt ismeretlen szexát környékén sem. A két talpas nyomban leeresztette szuronyát, és a lovasok gyors vágtában folytatták útjukat. A kis Pazonyi alacsony, látszólag vékony emberke volt. De ebben a fiús termedben olyan szívós erő lakott, mint a párducban. Úgy ült -e a lovat, hogy Máté is tanulhatott tőle. Egymás mellett vágtattak. A patacsattogás föld kiáltottak át néhány szót. Nem is annyira azzal a szándékkal, hogy valamit megtudjanak a másikról, hanem azért, mert Máténak jól esett hallani a régi harcostás hangját, és Jancsi is boldog volt, hogy a halottnak hit kapitány most itt lovagol mellette. Még néhány őrszem eléjük pattant, de pazonyi kurjantására valamennyien tisztelgésre lendítették a szuronyos puskát. Alig kondították el a hajnali harangszót, amikor megpillantották a brigadérost. Már lovon ült. Ezúttal szép, sötét pejló táncolt alatta. Éppen a szakácsokat illette néhány kemény szóval jó szokásához híven. Máté megilletődve lovagolt béri balog Ádám elé. Amióta megsebesültek a tenkes alján, személyesen most találkoztak először. Brigadéros uram! Eke Máté mezei lovas kapitány jelentkezem. Jelentem, megszereztük és elhoztuk a labancok haditervét. A brigadérosban kétszeresen zsivajgott az öröm. Itt áll előtte Máté, aki a tenkes alján megmentette az életét, és aki azóta is a magyar szabadság szent ügyét szolgálva a magamódján harcolt a dráva és duna szögletében. És amit a jelentésében mondott, megszerezték a hadi terveit. Ha szépet támadott volna az éjszaka, ez lett volna a legszebb álma. Máté, fiam! szorította meg a kapitány kemény kezét. Az Isten hozott! A legjobbkor! A brigadéros szállásáig nem sokat beszéltek. Lovaik maradék erejével vágtattak oda. A fáradt csatakos paripákat láncjani gondjaira bízták. Bent, a megbarnult gerendájuk kis parasz szobában, Máté elővette ingebőgyéből az éjszaka megszerzett haditerveket. Kiterítették az apró asztalkára. A brigadéros rájuk pillantott, és az ő csatákban edzett, kemény szíve is megremegett az örömtől. A térképekre alaposan és részletesen be volt rajzolva a labanc csapatok felvonulási iránya, ereje, és még a napnak azon óráját is odaírták, amikor ezeknek a szélrózsa minden irányából egységes terv szerint érkező erzeredeknek és zászlóalajaknak félelmetes erejű sereggé kell egyesülni. Balogádám átölelte Mátét. A két kemény férfit hajszál választotta el a könnyezéstől. Ha ez sikerülne a labáncnak sóhajtott fel a brigadéros De nem fog sikerülni megelőzzük őket! Az ablakhoz lépve ki kiáltott Jani, a leggyorsabb lovakat! Lánszjani és a lovászok a legfürgébb, legszívósabb paripákat nyergelték. Nem kérdezték, miért. Tudták, hogy kellenek. Fél óra múlva béri Balog Ádám, Eke Máté és a pazonyi Jancsi által vezetett őrcsapat már kömlőd irányába száguldott. Aki távolról nézte őket, azt hihette volna, lovas angyalok suhannak a föld felett. Lovai lába alig érte a földet, és válluk felett szányként úszott a kacagány. Déli harangszóra már a rettenthetetlen hős, botján János generális előtt álltak. A generális akkor már elmúlott hatvan esztendős. Testét megszámlálhatatlan seb borította. De úgy tudták róla katonái és ellenségei, hogy nem fogja a golyó. A kézfogásába pedig beleremegett az ember. Nem a szorításba, hanem abba, ahogy készfogás közben az egyetlen szemével ránézett a másikra. Köszönöm, fiam, mondta röviden. Fihennjetek le, egyetek valamit, és három óra múlva várlak benneteket. Csak ennyit mondott, miután átvette a haditerveket. Balog Ádám és Máté megpróbáltak pihenni. De ebből a pihenésből három órás nagy beszélgetés kerekedett. Kortyoltak kettőt, hármat a pazonyi nyergéről leakasztott kulacsból, aztán a brigadéros szinte napról napra végigmondatta Mátéval mindazt, ami az utolsó találkozásuk óta történt vele. Pontosan három órakor jelentkezett Bottyánnál. Máté fiam, ezt nem felejtél neked soha ez a sok sebből vélző szegény haza. Fogadta őket. Aztán hármasban odatelepettek a labanc térképek mellé. Addigra megváltoztak ezek a térképek. Az asztalon rajzónok hevertek, és a térképeken a labancok útjában mindenütt apró jeleket fedezhetett fel a kapitány. Ezek a szürkés-fekete jelek már a kurusz csapatokat jelentették. Az öreg generális röviden, tömören tájékoztatta őket szándékáról. Számunkra most a legfontosabb, megakadályozni, hogy a labancok csapatai sereggé egyesüljenek. Gyorsan és keményen kell elébük vágni, hiszen három-négy napon belül nem tudják megváltoztatni terveiket. Addig pedig minden lépésüket ismerjük. Ha egyenként rohannjuk meg hadoszlopaikat, akkor mindenütt szétverhetjük őket, és ezzel megakadályozzuk a számunkra veszélyes erő összpontosítását. Ezután részletesen elmagyarázta, hogy melyik jelzés mit jelent, melyik csapatától mit vár. Máté azt a feladatot kapta, hogy az általa megmozdítható és felfegyverezhető paraszti tömegeket irányítsa szederkény felé. A generális szintén küld oda egy lovas és egy gyalogos csapatot Sándor ezredes vezérlete alatt. Ezekhez kellett csatlakoznia a Máté által küldött segítségnek. Az így összeáthad azt a feladatot kapja, hogy egyelőre akadályozza meg a vár felől érkező labanc hadoszlopok továbbjutását, és késleltesse átkelésüket a karassón. Ez alatt Béri Balog Ádám brigádja, amelyet a tábornok saját csapataiból még Kisfaludi László és kisgergely lovas ezredeivel és Gálmárton szabad hajdúival erősít meg, Nyomban siklós alászáguld, és az eszék felől felvonuló labanc erőket megrohanja. Ha ezeket a csapatokat szétverte, pihenő nélkül szederkénynek fordul, és Sándor ezredes kurusz csapataival egyesülve a szigetvár felől érkező labancokat zúzza szét. A generális saját csapataival a mohásnál gyülekező, és a hajókról kirakodó császári ezredeket támadja meg, Mihelyt szederkény felül megérkezik Béri Balog Ádám lovas dandárja. Ezután a siklósi várban nem tehetnek mást, kénytelenek lesznek megadni magukat. Ennyit egyelőre. A többit majd az első győzelem után. Fejezte be a tervek ismertetését és parancsait botján generális. A brigadéros és a kapitány régen látta az öreg apót, ahogy maguk közbizalmasan nevezték, ilyen sugázónak, ilyen elszántan jókedvűnek. Nem tudták, hogy ezekkel a hadmozdulatokkal Bottyán generális csak bevezeti a Dunántúl teljes elfoglalására indított támadásait. Nem tudták, hogy az öregapó tarsójában már ott a fejedelmi parancs, amely Bottyán János tábornokot a Dunántúli terület főparancsnokává és katonai kormányzójává nevezte ki. Arról sem tudtak, hogy ezekben az órákban már a vízre bocsátották a Dunasolti mellékágaiban azokat a csapatszállító hajókat, amelyeket az elmúlt hetekben saját tervei és felügyelete alatt ácsoltatott a generális. Nem láttak bele bottyán szívébe és gondolataiba, aki most 8000 katonával akar átkelni a Dunán, és aki éppen az olyan kurucokat várja zászlai alá, ki a tenkes aljé szegénység lett. Nem olvasták azt a levelet, amit Belcsényi Miklós főtábornagy Károly Sándor tábornoknak, de ugyanezt érezhették mégis, amit a tábornagy így fogalmazott. Az bakony és somogyság nyelte el a kurucot. Csak menjen át a botján, uram, haddal, meglátja kegyelmed, micsoda fordítást tesz a szíveken. A tenkes alján is fordításra készek voltak a szívek. A brigadéros és Máté tisztelet tudóan felálltak, hogy nyomban induljanak szexádra és onnan siklósra. Várjál még, Máté fiam! Emelte fel kezét botján, aztán átment a szomszéd szobába. Onnan egy zászlót hozott magával. Ezt a hadilóbogót a tenkes aljéaknak küldöm, erre eskessétek fel őket, ez alatt vonuljanak hazba, ezt vigyék győzelemre, mondta ünnepélyesen. Máté megcsókolta az zászló szegélyét, és átvette botján generálistól. A lovak pihentek már egyet, jól megabrakoltatták őket. Estére szárdom voltak. Ott a láncjánék által megápolt lovaikra szálltak. Máté még néhány szót váltott a brigadérossal, aztán elbúcsúztak. Mire az hajnal csillag kigyulladt az égen, a három siklós felé nyargolt. A zászlót a diák vitte. A teliholdnál megpillantották a tenkes égre rajzolódó hegy tömbjét. A diák kibontotta a zászlót. Éjszaka volt, csak a hold világított, amikor a lovaglás szerétől csattogó zászlóval átszágódottak a sokat szenvedett kis falvakon. A lódobogásra felriadt szegény emberek ilyetten lestek ki házaik apró ablakán. Amikor megpillantották a zászlóval száguldó lovasokat és a zászlón rákóci fejedelem jelvényét, volt, aki szellemeknek hitte őket. A barlangban Siklósi bácsival együtt várakoztak mindazok, akik az előző éjszaka átestek a tűzkerességen a Siklósi vár kapujával szemben. Ezeket a férfiakat és legényeket szemelték ki a többiek vezetőinek. Bottyán apán küldte ezt a zászlót a siklósiaknak és a tenkesbelieknek, mondta kisé meghatódottan a Máté. Holnap estére a kaszákból is láncsa lesz. Minden bujdosó kuruc, minden szegény ember, Rákóci és a szabadság katonájának esküszik. Azokban a percekben, amikor Mátéjék Béri balogádámmal találkoztak, a Siklósi várban már felsorakozva és indulásra készen álltak a fősereghez csatlakozó századok. Élükön a felkötött karú Weiner főhad nagy feszített. A belső várban ekkor kísérte hintajához Eberstein báró a tábornokot. Mivel a tábornok sem aludt az éjjel, hisz neki is volt mint törni fejét, Rendkívül haragosan búcsúzott kísérőitől. Értsék meg! Nincs kegyelem! Harsogta még a hintó ajtajában is. Értsék meg! Az önök számára sem lesz kegyelem! Csapta be a hintó ajtaját. A kürtös a tábornoki díszjelet fújta, amikor az elfüggönyezött ablakú batár kigördült a várkapun. Podaként Weiner főhadnagy harsány vezény Indulás! A századparancsnokok átvették a vezényszót, és Báró Eberstein ezredes csapatainak egy része a haditervek szerint elvonult a Siklósi várból. De még mindig maradt elegendő ahhoz, hogy az ezredes délutánig kiagyadt tervét megvalósíthassa. A báró sokat töprengett a délelőtti órákban, majd magához hívatta Bisteris hadnagyot. Hadnagy úr! Lóra ülteti a dragonyosokat, és parancsot ad a megmaradt gyalogság felének, hogy a délután folyamán rohanja meg a környező községeket. Magyarázta szigorúan. Minden faluban összeszedik azokat az asszonyokat, akiknek a férjüket nem találják. Minden faluból beterelik a várba azokat a gyerekeket, akiknek az apjuk ismeretlen helyen tartózkodik. Ezzel egy időben kiirdeti, ha a tenkes kapitányát három napon belül nem adják kezünkre, ezeket a túlszokat kivégeztetem. Kedvére való munka volt ez Bisteritz hadnagynak. Most minden igyekezetével megpróbálta elfelettetni az ezredessel a puskapor ügyet. Az ezredes a délutáni órákban megelégedetten nézte azt a keserves, jajongó vonulást, amely időnként megmegismétlődött a Siklósi vár kapuja előtt. Visteric hadnagy emberei derekas munkát végeztek. Néhány öreg asszony kivételével, aki teremtett lelket csak találtak az elszórt falvakban, azt mind összeterelték, és szuronyok között a várba hajtották. A férfiak közül csak az aggastyánok és a tehetetlen nyomorékok voltak odahaza. A többiek már csapatokba verődve várták a parancsot az indulásra. Amikor hírét vették annak, ami asszonyaikkal és gyerekeikkel történt, volt, aki rohant volna kiszabadításukra, de belátták az okosabbak szavára, hogy puszta kézzel, kiegyenesített kaszával nem ostromolhatják meg a siklósivár magas kőbástjáit. Az ezredes intézkedése a legkegyetlenebből sújtotta őket. A nap minden percét elkeserítette az aggódás és a félelem szeretteik sorsa miatt. De az estére furcsa változás történt az embereken. Az aggodalom és félelem elszántságba sűrűsödött. Olyan elszántságba, amely kimondatlanul is a tábornok szavaiban fogalmazódott meg. Nincs kegyelem. Suttogták a lápokon, nádasokban, az erdőkben meggyulladó kis tábortüzek körül kuporgó emberek. Odabent a várban a mély pincebörtönbe zsúfolták az asszonyokat és gyerekeket. A tömlöc falai, amelyekben körömmel, szöggel belekarcolt jelzések tanúskodtak régebbi rabok sanyarúságáról, ontották a nyirkos hideget. Talán a szakácsnő volt az egyetlen, aki a várbeléjek közül gondolt arabokra. rabokra. Parancs nélkül is finom forró gújást főzött a számukra, és pityik örmester kíséretében levitte a tele zárkákba. A paprikás melegleves átjárta a didergő asszonyokat és gyerekeket, s habár Juliska szótlanul tette azt, amit tett, még a kanál merítése is elárulta, hogy meghasad a szíve ezekért a szerencsétlenekért. A után pityi őrmester azonnal jelentette, hogy neki ez a szakácsnő gyanús. Az ezredes elgondolkodva hallgatta az őrmester szavait, amikor kopogtattak az ajtón. A kocsmáros lépett be. Maga meg mit akar? Fordult arra a báró. Szeretnék az ezredes urral beszélni magunk között. Nyomta meg az utolsó két szót. Eberstein báró intett az őrmesternek, hogy menjen ki, és várakozzék. Amit a kocsmáros mondott, attól az ezredes először haragra gerjett, majd megrettent. Figyelmeztetem, Dudva úr, hogyha beigazolódik mindaz, amit a szakács szakácsnőbre mondott, sóhajtva fejezte be. Szentségeség, ez még engem is megmérgezhet. Azonnal a vasra veretem. Ugrott fel. Dudva riadtan intette csendre. A vereti ezredes úr csak egy kuruszboszorkány kerül hurokra, ám ha ügyesek vagyunk, elvezet a kapitányhoz. A báró kisé megcsillapodott. Beszéljen világosan, hogyan képzeli? Dudva közelebb hajolt az ezredeshez. Van egy asszony a tömlőcben, aki segíthetne nekünk. Annak a szerencsétlen kampósnak a régi szeretője. Ma délután ő is belekeveredett a hajtásba. Vele biztosan megpróbálkozhatnánk, ha valamilyen ürügyen rövid időre és feltűnés nélkül beszélhetünk vele. Sustorogta a nyomorult. Aztán hosszasan magyarázta, miként képzeli el a madárfogást, ahogyan ő mondta. A kocsmáros által előadott terv nagyon tetszett az ezredesnek. Behívotta a várakozó őrmestert, és megparancsolta, hogy a tömlözbe vetett asszonyok sétáljanak egy fél órát a várudvaron körbe-körbe, természetesen szuronyos katonák felügyelete mellett. Picik őrmester továbbította Horkmajer tizedesnek az ezredes parancsát, aztán visszasietett a lovagterembe. Az ablakrésen keresztül figyelte az ezredessel és a kocsmárossal a várodvaron körbe-körbe sétáló asszonyokat és gyerekeket. Az ott Aliza, mutatta meg Kampós régi szeretőjét a kocsmáros. Jól nézze meg, parancsolta az őrmesternek a báró. Megnéztem, jelentette Pityik. Az ezredes kioktatta az őrmestert, hogy szólítson ki hat asszonyt a sétálók közül azzal, hogy takarítani viszi őket. A hat között ott legyen a Liza. Azután a hat asszonyt hat őrrel a vár, hat része felé küldje el takarítani, de úgy, hogy Liza ide kerüljön a lovagteremhez. Pityik őrmester pontosan teljesítette a parancsot. Tíz perc múlva a Liza már ott állt az ezredes és a kocsmáros előtt. Mit kíván, ezredes úr? Báró Eberstein alaposan szemügyre vette a nő szemét. Akarsz három aranyat keresni és kiszabadulni a börtönből? Kérdezte tőle. Lizának felragyogott a szeme. Akarok, már hogy ne akarnék? Akkor gondosan figyeld meg minden szavamat. Kezdett magyarázkodni a báró. Amikor az udvar ért, a végén a hat takarító asszony is visszament a tömlöcbe, furcsa parancsot kapott az őrmesteren keresztül Juliska. Az ezredes úr szeretetre méltóságából egy kosár almát kellett kiosztania a börtönbe vetett kisgyerekeknek. A szakácsnő egy pillanatra úgy érezte, hogy báró Eberstein mégsem olyan sátán, mint aminek hitte. Az éléskamra legszebb almáit válogatta össze, s nyomban vitte az ártatlanoknak. Miközben a megretten gyerekek riadtan fogták el a feléjük nyújtott szép piros almákat, Riza odasodródott Juliska mellé. – El tudnál vinni egy üzeletet, lelkem? – Suttogta a szakácsnőnek. Juliska nem pillantott rá, de válaszolt. – Jere óvatosan mellettem! – s, amíg gyerektől gyerekig lépett almákat osztogatva, Liza óvatosan suttogott mellette. Keresd meg a tenkes kapitányát! Mondd el a sorsunkat! El akarnak vinni bennünket másik tömlöcökbe! Takarítás közben fecsegte el egy labansz katona. Könyörgöm, mentsem meg bennünket! Reggel talán már visznek is! Juliska csak bólintott, de nem nézett vissza a mögötte elmaradó asszonyra. És miközben a gyerekeknek osztotta az almát, nem vette észre, hogy minden mozdulatát, minden lépését pityik örmester tekintete kíséri. Alig várta Juliska, hogy elcsendesedjék a vár. A konyhában égve hagyta a gyertyákat, megrakta a tüzet és telekészítette a fazekakat. A rotyogó étel, a sercegő zsír, a sürgésforgás még az örmestert is meggyőzte arról, aki állandóan szemmel tartotta a konyhát, hogy a szakácsnő hosszadalmas munkába kezdett. Amikor bepillantott, éppen akkor ejtette a zsírba az ezredesnél által annyira szeretett bécsi szeleteket. Összeszaladt az őrmester szájában a nyál a selszegő zsírból szerteáradó kellemes illattól. Megnyugodva vonult távolabb. Nem sokára azonban kellemetlen szagok érték a szimatoló hatfit. Bepillantott a konyhába. Vastagon is tergett, égett a zsír odabent. Pityik őrmester a nagy lábashoz sietett. Abban már szénné feketettek a bécsi szeretek. A szakácsnő után kiáltott, de Juliskát sehol sem találta. A báró karosszékében bóbiskolt, amikor az őrmester ezt jelentette. Az álom azonnal elszállt a szeméből, és pityikkel együtt végigkutatta a várat a szakácsnő után. A spanyol bástya oldalába vágott pince vaspálcáik ki voltak feszítve. Az ablak mellett vas horogra hurkott kötél lógott ki a bástyából. Az örmester belekapaszkodott a vastag kötélbe. Csak húzta, húzta, amíg a végét nem érte. Megszökött, mondta meghökkenten. Itt szögött ki a várból. Nem baj, mosolyodott el a báró. Vigyik őrmester csodálkozva bámult az ezredesre. De hírt adhat a kurucoknak. Annyi baj legyen, legyintett az ezredes, és rejtelmes posolgással indult vissza a szobájába. A gyanakvó őrmester dermedten állt egy helyben. Ha nem tisztelte volna parancsnoka magas rangját, minden bizonyjal kibudjam belőle, nekem ez az ezredes gyanús. Juliska sokkal nehezebben jutott ki a várból, mint ahogyan előző este Mátébe jutott. Az őrmester félrevezetése sikerült, de a termetes szakácsnő alig tudta kipréselni magát a szűk ablakon. Odalent a mocsárperemén megtalálta azt a náttutajt, amelyen előző alkonyatkor Mátékelt át az ingoványos részeken. Szaporán evezett, majd amikor biztos talajt érzett a lába alatt, tekintélyes súlyát meghazuttolva, fürgén iramodott a tenkes felé. A gyüdi figyelők állították meg. Vezessetek a kapitányhoz, mondta határozottan. A gyüdiek csak azt tudták róla, hogy várbeli személy, és ez elegendő ok volt arra, hogy óvatosak legyenek. Mindenki előtt bekötötték a szemét, és úgy vezették Hegyenvölgyön árkombokron keresztül, szélirányjal szemben, szélirány mentén, hogy alaposan megkeverjék, ha netár rosszban jár. Hajnalra került valamiféle szétsendes helyre. Sustorgást észlett kisé távolabbról, majd gyors lépéseket. Jól is, ka! Hallotta a buga Jakab fejkjátását, és már is megcsapta orrát az a felejthetetlen bagószag, amit Jakab keze árasztott. A szegény legény azonnal levette a szakásnő szeméről a kendőt. Juliska két fákja fényében egy eléggé tágas barlang folyosót látott maga körül. Benneteket kereslek, borult fáradta a Jakabra. Hírt hozok a kapitánynak. Ide hívom. Indult Jakab. Addig pihenj, látom, nagyon elfáradtál. Már hogy ne fáradtam volna el? Miért atlankodott Juliska. Amikor ezek a ti embereitek megjáratták velem a fél országot? Zsörtölödött a gyüdiek felé. Jakab engesztelve mondta. Nem tudhatja mindenki, hogy te hozzánk tartozol. És ment a kapitányért. Báró Eberstein ezredes odafönt a Siklósi várban végre elaludt. Az előző éjszaka és az eltelt nap minden fáradalma egyszerre szakadt rá. A szakásnő szökése megnyugtatta afelől, hogy a kocsmáros által kiagyalt terv valószínűleg sikerülni fog. Az első lépés minden esetre megtörtént. De amikor arra gondolt, hogy ez a mosolygó szemű kövérasszony hetek óta főzte az ebédjét, Sőt, tegnap a tábornokét is megborzat rajta a bőr. Szentséges ég, bármikor megmérgezhették volna. Amikor Jakab Mátéhoz lépett, hogy Juliska megérkezését hírül adja, a kapitány éppen befejezte a csapatok kiszemelt vezetőinek legrészetesebb kioktatását, eligazítását. A botján generális által tervezett hadműveletekből természetesen csak annyit mondott el, amennyi rájuk tartozott. Az ő feladatuk, hogy másnap estére gyülekeztessék embereiket, és kis csoportokban az éjszaka leple alatt észrevétlenül induljanak szederkény felé, ahol addigra ott lesz lovasaival Sándor ezredes, a generális által kijelölt parancsnok. Mindenki tudja a feladatát? kérdezte fenszóval a kapitány. Tudjuk! Visszhangozták a barlang öblös falai. Amikor ismét csend lett, a kapitány ünnepélyesen mondta, Akkor most felesküszünk Rákóczi katonáinak. A diák kibontotta a zászlót, a kapitány előre mondta a rövid esküt. Esküszünk, hogy a hazához, annak szabadságához, Rákóczi fejedelemhez mint halálunkig hűségesek leszünk. Az emberek meghatódottan, de elszántan ismételték az eskü szavait. Aztán egyenként léptek a zászlóhoz. Elsőnek Kovács Béla csókolta meg, aztán Erdős András, utána a többiek. Amikor befejeződtek ezek az ünnepélyes pillanatok, a kapitány elbocsátotta őket. Most pedig induljatok, és tegyétek, amit a generális parancsolt. Az emberek kis csoportokban hagyták el a barlangot. Mindenki sietett, hogy a parancs értelmében összegyűjtse a falvakban, pusztákon, de leginkább az erdő és a nádasokban meghúzódó szegénységet. A kapitányt pedig Jakab vitte a szakácsnőhöz. Julis karészetesen elmondta, hogy a tábornok miként távozott a várból, hogyan viszhangozta az udvar búcsúként harsogott kiáltását, nincs kegyelem. Nincs kegyelem. Ismételte Máté, majd elszántan hozzáfűzte. Ő mondta ki először. De amikor arról számolt be Juliska, mit suttogott a fülébe a rab asszony, hogy talán már reggel tovább viszik az asszonyokat, megdöbbent a kapitány. Emlékezetébe időztek botján szavai, hogy a labansztábornok csapatainak legyőzése után a siklósi várként lesz megadni magát. Ha ott maradnak az asszonyok, minden reményük megmarad arra, hogy rövidesen kiszabadíthassák őket. De ha tovább viszik a szerencsétleneket, távolabbi, a dráván túli tömlöcökbe, akkor ez nehezebbé válik a kiszabadulásuk. Végig gondolta a kapitány Juliska minden szavát, másik tömlöcökbe. De talán már reggel. De hová? Ha időt nyerhetnének. Csak azt a három napot, ami alatt a felvonulásban lévő labancokat szét akarják verni. Vagy, gondolkodott a kapitány, vagy akkor kéne valamit tenni, amikor viszik az asszonyokat. Juliska szavaiból tudta, de a figyelők is jelezték, hogy a várbeli csapatok nagy része csatlakozott a tábornokhoz, és a haditerv szerint elvonult siklósról. Ha az ezredes holnap vagy holnap után próbálja elszállítani az asszonyokat, nem adhat melléjük erős fedezetet. Kevés kísérővel pedig meg tudnak küzdeni. Egy váratlan rajtaütés és az asszonyok elkeseredése azt a néhány kísérőt, aki a báromos biztosítani tud, két tűz közé szoríthatja. Második éjszaka nem hunyták le szemüket. Most mégis felnyergelten várakoztak lovaik, miközben a pirkadó hajnaltól kezdve Veronika és Rózsa állandóan távcsöveszte a várat, és minden mozgást jeleztek a néhány órára lepihenő férfiaknak. A nap azonban különösebb esemény nélkül telt el. A felvonó hidat egész nap nem bocsátották le. A várőrségből senki sem lépett ki a kapun. De a kapukon belül számukra láthatatlanul nagy sürgés forgás volt. Az ezredes már kora reggel megparancsolta Bisteric hadnagynak, hogy válogasson ki húz, aprótermetű gyalogos katonát, és a rapságba vetett asszonyok közül húsznak vegyék el a felső ruháját. Parancsot kapott a hadnagy, hogy szereltessenek fel két kocsit az útra, és állítson melléjük öt kísérő lovast. A húz, aprótermetű gyalogos katonára felpróbálták az asszonyoktól elvett ruhákat. Valamennyit pisztolyjal, törrel szerelték fel, amelyeket a női ruhák alá rejtettek velük. Mindez a lovagteremben teremben történt, úgyhogy még a várudvarról sem láthatta senki. Az ezredes már mindenkire gyanokodott. Ez a nagy némaság, ami a vár körül volt, kissé zavarba ejtette a kapitányt. Feltételezte, hogy az ezredes valamiben töri a fejét, de most már se ugyan sem talált lehetőséget arra, hogy kikutassa a labanc szándékát. Már alkonyodott, és a várkapu még mindig nem nyílt ki. Ismét elmondatta Juliskával az előző napi eseményeket. Amikor a szakácsnő arról beszélt, hogy déltáj Dudva György is járt az ezredesnél, hirtelen feleszmét a kapitány. Az a gazember! Lehet, hogy együtt főztek ki valamit. De a kocsmáros nincs ám bent a várban, szólalt meg hirtelen Jakab, és már is ugrott. Megyek, kiverem belőle, hogy mit sütött ki az ezredessel. Csillapodj, Jakab, fogta meg a kapitány. Ha neszét veszi az ezredes, hogy kifürkészük a szándékát, kétszeres őrséget ad az asszonyok mellé, mi pedig csak ketten vagyunk. Szent igaz? Úgy kell megtudnunk, hogy ne is sejtsen a labanc. Helyes el, Csiklósi bácsi. Én már nem próbálkozhatok még egyszer, mondta bizonytalanul a szakácsnő. Most a töprengőkhöz lépett Veronika. Biztátok én rám! Ha az a gazember tudja, hogy hová viszik az asszonyokat, akkor én is megtudom. Lemegyek hozzá! Nem mehetsz, ragadta meg önkéntelenül Máté. Egyedül? Mit képzelsz? Én is velem megyek, állt Veronika mellé Rózsa. A kapitány ezt már fontolgatni kezdte. Ez lenne az egyetlen lehetőségünk. Akkor pedig ne húzzuk, halasszuk, szólalt meg határozottan Veronika. Ahogy besötétedik, indulunk Rózsával. Abban állapodtak meg, hogy Veronika és Rózsa együtt mennek le a kocsmároshoz. De a cigánylány csak kintről lesi, hogy Veronika mit tud meg a gazembertől, és amint meghallotta azt, amire szükségük van, sietve viszi a hírt a várakozó Máténak és Jakabnak, hogy idejében cselekedhessenek. Ezután visszasiet a kocsmához, hogy ha úgy adódik, segítségére lehessen Veronikának. Máté egy kisebb fajta pisztolyt és saját hajítótörét adta útra valóként az elszánt lánynak. Veronika gondosan elrejtette ezeket a fegyvereket, majd rózsával együtt elindult. A kocsma ablakai sokáig világítottak. Oda bentről késő éjszakáig hallatszott a duhajkodás zsivaja. A két lány ott lapult a közeli bokrokban. Tudták, hogy addig nem tehetnek semmit, amíg dudva egyedül nem marad. Végre nyílt az ajtó, és kocsira kapaszkodott az a hat furcsa alak, aki eddig odabent ricsajozott. – A villányi uradalom labansz tisztartói és gazdatisztjei! – suttogta rózsa, aki tenyérjósó babonasságai révén már mindegyikkel találkozott. Amikor elcsörömpöltek a kocsiukkal villány felé, és csikordult a csárda erősen vasalt ajtajában, Veronika elindult. Dudva éppen számadási könyvébe írogatott. Az asztalon kis olajmécses lángjánál fellobbantott pálcikával meggyújtotta a pipáját, és elégedetten húzta alá a napi számadást. Nagyon gondosan számon tartotta minden vagyonát, bevételét az utolsó krajcárig. Riot kopogtatás hallatszott az ablak felől. A kocsmáros felkapta a fejét és fülelt. Mi az? A kopogtatás megismétlődött. Dudva az ablakhoz lépett, és kisrészt nyitott a pántos ablaktáblán. A rácson túl a mécses fényénél Veronika izgatott arcát pillantotta meg. Veronika! Kiáltott fel a kocsmáros. Mit akarsz? Mi járatban vagy? Kintről riadtan suttogta a lány. Mentsen meg engem, Dudva úr! Engedjen be! Mentsem meg! A kocsmáros bizonytalankodva lesett kifelé. Fétől! Be akarsz jönni? Aztán egyedül vagy? Küzdött benne a gyanakvás, és a lány láttán fellobbanó szerelem. Láthatja, hogy egyedül vagyok, suttogta Veronika. Gyere az ajtóhoz, mondta dudva. Óvatosan nyitotta az erős ajtót, és ahogy Veronika besurrant rajta, gyorsan bezárta. Kattant a kulcs, lecsapódott a retesz, és dudva izgatottan, kíváncsian sietett az asztal mellé zöggenő Veronikához. Mencselek meg! Én? Éppen én? Hát a híres kapitányoddal mi van? Faggatta a váratlan vendéget. Nem volt könnyű Veronikának, de a többi asszonyért meg kellett tennie. Feszett ember az, elhagyott, elment botján táborába. Hazudta. – És a többiek? – kutatta a lányt a kocsmáros. Azok is mindegy szálig. Csak én maradtam itt, egyedül. Dudvát elöntötte a váratlan boldogság. – Hiszen akkor, Veronika… – rebektereménykedve. tereménykedve. – Nagyon beleg van. Kinyithatnánk egy ablakot? – sóhajtott a lány. – Egy kis levegőt? – Nyitom. Sietett az ablakhoz a reménységgel megtelő kocsmáros. Majd Veronikához fordult. Csak hogy megjött az eszed. A nyitott ablak alatt odaként rózsalapult a fal mellett. Most már minden szót hallott. Lehet, hogy már késő. Lehet, hogy holnap már engem is elfognak, mint a többi asszonyt, és holnap után engem is elvisznek. Beszélt szomorúan, Veronika. A kocsmáros úgy érezte, hogy most végleg nyeregbe kerülhet. Ha jobban ráíj ezt, még nagyobb hálára kötelezheti. Bizony, bizony. Elviszik őket holnap reggel, és bezárják az eszéki várpincéjbe. Ott rohadnak el. A tesorsod is ez lesz. Az eszéki várpincéj? Sikoltott felhangosan Veronika, csak azért, hogy Rózsa minden szavát jól értse. Bizony már holnap reggel, mondta ravasz kegyetlenséggel a kocsmáros. Riogató nyájassággal fűzte tovább. Te is oda kerülsz, ha én nem emelek szót, érted? Nem akarok eszékre kerülni. Mentsem meg engem, Dudva úr, az eszéki rabságtól. Hiszen ha kezes lennél nekem, ha szót fogadnál, megmentenélek. Lépett az ablakhoz, hogy egy kis lehűtse hirtelen támad forróságát, de ott megtorpant. Rózsa akkor suhant el a bokrok között, vitte a hírt a kapitánynak, az asszonyokat eszékre viszik a vár pincéibe, már reggel. Veronika nem látta dudva megrettenő, majd kegyetlenné váló tekintetét. Ismét rászették. Ízzott a gyűlölet a kocsmárosban mert abból, amit látott, és ahogyan ismerte a tenkes kapitányát, ha nem is sejtette még, hogy milyen célból, de hogy rászették, azt biztosan tudta. – Felcsukom én ezt az ablakot, – mondta farkas nyájasságot erőltetve. – Ahogy jónak látja, Dudva úr, – sóhajtott Veronika. – Így látom jónak, – csattant a kocsmáros szava az ablaktábla reteszével együtt. Aztán Veronika felé fordult, és vigyorogva közeledett a lányhoz. Csak nézte, nézte Veronikát, akinek előbb játszott ijedelme most valódi riadalommá változott. Hangosan felkacagott, és szombját csapkotta a jó kedvében. – Mind mulat ennyire tudva, úr? – fürkészte Veronika. A kocsmáros kacagása félbe szakadt. Kegyetlen döjfösséggel nézett a lányra. Rajtad! Rajtad nevetek, jó madár! Belefutottál a kalitkába. És reggelre belefut a tisztelt kapitányod is. Megállíthatatlanul fröcskölte tovább. Eszék! Eszék! Azt gondolod, hogy nem tudom, miért nyittattad ki az ablakot? Azt hiszed, nem láttam a cinkosodat, aki odaként lapult? De így a jó. Így van ez jól. Csak tudja meg a kapitányod, hová viszik azokat a bizonyos asszonyokat. És kacagott, kacagott, csizmáját, szombját verdesve, mint az előbb. Veronika sejtette, hogy mit mond a kocsmáros. A gúnyolódástól lemállott róla a magára erőltetett megalázkodás. Ki szabadítja őket? Ne féljen! Te, te bolond! Az én eszemen akartál már megint túljárni közeledett fogcsikorgatva a lányhoz. Veronika hátrált. Hozzám ne nyúljon! A kapitány visszafizeti! A kapitány? Mit gondolsz? Holnap reggel hol lesz a kapitány? Tajtékzott a kocsmáros. Mit gondolsz? Csak neki van esze? Hát ide figyelj, galambocskám! Most mi öltözünk áruhába. A kapitány a veszébe fut, ha az asszonyok után ered. Nem igaz, próbálta inkább csak saját magát biztatni Veronika. De igaz, ezt a csalédket most jól bekapta a te nagy kapitányod. Reszkedsz? Reszkedsz galambom? űzte tovább ariattan hátráló Veronikát. Pedig innen nem mész ki. Majd meglátjuk, villant meg Veronika szeme. Élve nem, az biztos. Persze most menekülnél. Most vinnéd a hírt a kapitányodnak, de itt maradsz, nincs tovább. Veronika valóban érezte, hogy nincs tovább. Háta a falat érintette. Tovább már nem húzódhatott a mindbőszültebben közeledő kocsmáros elől. Dudva szeme vészjósóan sötétedett. Aztán egy szempillantás alatt rémülté változott. A fal mellett álló lány kezéből pisztolcső meret a szeme közé. Pistoly van nálad? Fugrott hátra. Nyissa ki az ajtót! Csattant Veronika hangja, és előre lépett. Dudvar iattan hátrált, miközben a kulcs tapogatta. A lány pisztolyjal a kezében tovább szorította. A kocsmáros elővette a kulcsokat, de hirtelen az egyik ablakhoz lépett, feltépte az ablaktáblát, és a csörömpölő üvegen át kivágta a kulcskarikát az udvarra. Mi csinált? Torpant meg Veronika. Most tessék! Ha, ha, ha, ha. Röhögött elboruló szemekkel dudva. Most nyisd ki az ajtót! Ha, ha, ha, ha. Veronika az ablak felé pillantott, de úgy is tudta, hogy valamennyi ablakon erős vasrács van. A lány rövid tétovázását akarta kihasználni a kocsmáros. Egy ugrással rávetette magát Veronikára és megragadta a pisztolyt. A fegyver eldörrent és a golyó szétvetette az asztalon égő mécsest. Az olaj szétfrecsent a számadási könyvre és az adós levelekre. A lángja fellobbantotta a szétfolyt olajat. Sercegve égett minden az asztalon. A váratlan támadás, a kocsmáros pokoli dühe, amely megsokszorozta a férfi erejét, megtántorította Veronikát. De amint arcába csapott dudva forró lehelete, magához tért meglepetségéből, és mint a tigris, neki feszült a támadónak. A kocsmáros erős marokkal szorította hátra Veronika kezét. A lány beleharapott a gazember arcába, rúgta, ahol érte, de az őrülésig feldühödött gazember most nem érezte a fájdalmat, úgy elvakította a bosszú álló dühe. A lánynak ekkor sikerült úgy beleharapni a dudva csuklójába, hogy az eddig szorító ujjak nyomban elernyedtek. Szabaddá vált Veronika egyik keze, kitépte alól a tört. Elkeseredetten döfött a kocsmáros felé, de csak a ruháját érte a dulakodás közben éppen elforduló embernek. Oly erővel sújtott, hogy a kabát vállát odaszögezte a kocsma padlójához, és a tört nem tudta visszarántani. Dudváról lehasadt a kabát, amikor felugrott. Az eddig elvakultan támadó ember megrettent. Az asztalon levő adós levelek felcsapó lángjától tüzet fogott a kármentő száraz farácsa, és pattogva füstölöktek a menyezet gerendái is. Átkozott! Józanodott ki. A konyha felé ugrott, felmarkolta a két vizes csöbröt, és a lobogó tűzre löttyintette. A tűz sustorgott, de új erőre kapva lobogott tovább. Dudva tehetetlen rémületében az előbb feltépett ablakhoz rohant. A kiaított kulcsomó négy-öt méterre a csárda falától az udvarporában feküdt. De a rács, a bezárt, erősen vasalt kocsmajtó elérhetetlenné tette. Most döbbent meg, hogy milyen helyzetbe jutott. Feje fölött ég a ház, a vasalt ajtón nem törhet ki, az ablakrácsai fogva tartják. A kapzsi ember már el is felejtette Veronikát. Vagyona mentésére a pince felé rohant. Egy hordó mögött titkos szekrénykében őriztek kincseit. Ezt akarta menteni. Veronikát folytogatta a sűrűsödő füst. Az ablakokat hiába nyitogatta ki, a levegőtől még hevesebben terjedt a tűz. Felragadta az erős tölgyfa lócát, és mint valami faltörőkossal az ajtónak lódult. Az ajtót a régi mester a betyárok, rablók ellen készítette, araszos tölgyfából, erős vasalással. Három roham után a széthasadt, de az ajtó szilárdon állt. A menyezet parázsló gerendái megroppantak. Izzó hasábok zuhantak lefelé. Veronika az egyik ablakhoz ugrott, hogy a füstöl fulladozva levegő után kapjon. Görcsösen kapaszkodott a rácsba. Rózsa, miután az ablakon keresztül meghallotta dudva fenyegetőzéséből, hogy az asszonyokat már holnap reggel eszékre akarják szállítani, Rohanva vitte a hírt a várakozó kapitánynak. Máté ettől félt. Az eszéki várat keményen megerősítette a labanc. Azokból a kazamatákból nehezen szabadul ki emberfia. Ha elterjed a harcba indulók között, hogy asszonyaikat, gyerekeiket oda a labanc, lehet, hogy megtörik az emberek keménysége. Viszont ha kiszabadítja az asszonyokat, ez új erőt ad a harchoz. A nagy falusi erdőben rajtuk üthetünk, fordult Jakab felé. De indulnunk kell már is, hogy felkészülhessünk a túlerő ellen. Aztán rózsát kérte. Sies vissza Veronikáért! Nagyon féltem! Megyek, kapitány! Indult a cigánylány. Máté és Jakab a túlerő elleni harca számítva három-három puskát és négy-négy pisztolyt vittek magukkal. A kapitány azt tervezte, hogy biztos les helyről gyors tüzeléssel a kísérő labancok többségét lelőhetik, és amikor kiürültek a puskák és a pisztolyok, a maradékot sikerrel lerohanják. Ehhez idejében kellett érkezniük, hogy gondosan szemrevételezzék azt a helyet, ahonnan biztos kilövésük lesz, és a labancokat olyan közel tudják engedni magukhoz, hogy egyetlen golyó se tévesz szélt. Gyors ügetésben indultak siklós nagyfalú felé. Rózsa már messziről látta, hogy a kocsma minden ablakából rőt fény árad, és gomolyog a füst. Itt valami szörnyű történhetett, villant át rajta, és minden erejét összeszedve rohanni kezdett, hogy Veronikának segítséget nyújthasson. Veronika! Veronika! Kiáltozta, amint az égő házhoz ért. Az ajtót hiába rázta, zárva volt. Ablaktól ablakig ugrott, és úgy kiáltotta. Veronika! Hol vagy Veronika? Csak az égő gerendák pattogtak, hátborzongató robajlással szakadtak le. Valami csörrent Oda Odapillantott. Egy kulcskarika volt három kulcssal. Felragadta a porból, és rohant az ajtóhoz. A legnagyobb kulcs nyitotta a árat. Szemébe csapott a vastagon gomolygó füst. Semmit sem látott. A tűzesőben a fal mellett tapogatózott befelé. Bánta is most, hogy szép haja megperzselődik, hogy sejem szoknyája szegélye lángra Az első ablak mélyedésben ujjai Veronikához ért. Fölbe kapta és vitte kifelé. A friss levegőre érve megtorpant. Bentről dudva hangját hallotta. Emberek! Ég a csárda! Liegett fölfelé a pincéből a kocsmáros ezüstálakat, pénzesz zacskókat, szépmívű poharakat cipelve. Rózsak egyetlen düvel fordította rá a kulcsot a kocsmajtóra. Aztán ő bevette Veronikát és vitte a kúthoz. Arcába löttyintette a vizet. Érezte, hogy még dobog a szíve és télegzik. Sietve vállára vette a lányt, és ahogy erejéből tellett, elindult a tenkes felé. Mögötte már magasan lobogott a csáda zsúgfedele. fedele. A tűz sistergő pattogásán át eltorzult üvöltés hangzott. – Segítség, emberek! Jó emberek! Segítség! Meghalálom! Meghalálom! Rikácsolta a kocsmáros. Aztán csak a tűz ropogott, szórta a szikrázó pernyét. Báró Ebelstein ezredest ébren találta az éjszakai tűzfény. Távcsövén keresztül nézte, miként ég a kocsma, aztán vállat vont. Ha a kocsmáros is bent égett, gondolta, legalább egy hitelezőmmel kevesebb van a világon. Pirkadatkor kikült-e Pityik őrmestert, hogy nézze meg, mi történt a kocsmával. Pori jelentette az őrmester. Az ezredes egykedvűen bólintott és besietett a lovagterembe, ahol mindenki előrejtetten a húsz asszonyruás labanc várta az utolsó parancsokat. Élve kell elfogni, búcsúzott Bisteric hagynagytól, aki nagyon furcsán állt az ormánsági főkötő. De ha másként nem megy, öljék meg. Hallották a tábornok úr parancsát? Nincs kegyelem. Három óra múlva Jakab és Máté megpillantották az útmenti leshely felé közeledő leponyvázott kocsikat. Öt lovas labanc kísérte a menetet. A kocsisok vállának támasztva a puska, úgy hajtották a lovakat. Csak óvatosan, suttogta a kapitány, amikor közelebb értek. Először a lovasokat. A kocsisokat majd fokossal intézzük el, nehogy kát tegyünk az asszonyokban. Jakab bólintott, és a kapitányjal együtt célzásra emelték első puskáikat. Hat lövés dörrent, öt labanc bukott le a lóról. A három-három kisütött puskát ott hagyva lóra vetették magukat, és a kocsik felé száguldottak. A két labanc kocsis megadása jeléül eldobta a puskáját, és magasra tartotta a kezét. A kapitány az első kocsi mögé ugratott. Félre rántotta a ponyvát. Hálot dobtak a fejére, és tíz asszonyruhába öltözött labanc zódult a nyakába. A második kocsiról is ugráltak az asszonyok. Add meg magad! üvöltötte Bisterisz hadnagy. Jakab ütést érzett a bal karján. Hatalmas kupac asszonyruhás alak, alól harsogott a kapitány hangja. Menekülj, Jakab! Menekülj! A szegény legény látta, hogy itt már semmit sem tehet. Húszan rohannak bajtársára, akit a fejére dobott, erőskötésű, nagy halászháló szinte megbénított. Belegabajodott, bozzulni sem tudott. Jakab füle körül fütyültek a golyók. A két labanc is megpróbálta lerántani a lóról, de karikásával utat nyitott magának. Beugratott az erdőbe, és a hat puskát ott hagyva száguldott, ahogy a lova bírta. Bisterisz hadnagy belerúgott a hálóval gúzsba kötött Mátéba. Befellegzett neked, tenkes kapitánya! Dobjátok fel a kocsira! A labancok az első kocsira dobták Mátét. Tízen ültek mellette a visszafelé vezető úton. Tízen töltött pisztolyjal a kezükben. Így is rettegtek, amíg be nem fogadták őket a siklósi várbiztosnak hit falai. Amikor a várkapu bezárult és a felvonó nagy csikorgással megemelkedett, csak akkor merték kibontani az erős hálóból a kapitányt. Báró Eberstein ezredes dőfös büszkeséggel figyelte a jelentetet. Máté ott állt a várudvaron megkötözve. Az egyik ablakból Amália és Helén leste minden mozdulatát. A báró röviden, kimérten odalépett. Remélem, tudod milyen sors vár rád, kérdezte gőgösen, kardját szorongatva. A kapitány az ezredes szemébe nézett. Végén csattan az ostor, ezredes, mondta nyugodtan. Odafönt helén izgatottan kérdezte: Fő az? Amália csak némán bólintott.